Actualidade en novas destacadas do portal de Mancomún Se queres estar informado do mundo do software libre galego, este é o teu podcast Oxe, o noso son non vai ser habitual en Mancomún Podcast Estamos estrellando grabación á distancia para minimizar os posibles contagios, e como non, utilizando unha solución libre para tal fin como é Manbel. Estas semanas moita xente vai ter que traballar desde a súa casa, o que coñecemos como teletraballo, traballo en remoto ou a distancia. E moita xente vai ter que experimentar por primera vez o que son as reunións virtuais, acceder e compartir documentos online, o traballo colaborativo a distancia cos seus compañeiros e xefes. Existe moitas ferramentas para isto, pero en Mancomun Podcast queremos aproveitar para recomendarvos algunhas ferramentas libres. E seguro que vos van facilitar estas labores e mellorar no posible o vosso teletraballo. Hola, Brais. Hola, boas, moi boas a todos. Pois pues contanos, que ferramentas para comunicación libres podemos usar? Para a comunicación non podemos comenzar por outro lado que non enseñan os chats. Nos, dende a oficina de software libre, utilizamos Matrix Riot. Matrix Riot, eh, en realidade, Matrix é eh, o protocolo que hai detrás do, deste sistema de comunicación. Eh, por un lado, temos Riot, que é o cliente. No? Uh -huh. este, esta solución eh, está sendo empregada en Francia xa dende hai tempo con administración francesa. Eh, podemos usar a nos Esbarfo? Sí, dende logo. Riot eh, ten eh, versións para escritorio, e versións para, para smartphones. E aparte diso como é un protocolo aberto, calquera pode desenvolver un cliente. De feito, non só existe Riot, hai máis clientes por aí adiante. Non? E que outras ferramentas temos para chat? Pois para chat eh, tamén temos outra ferramenta que se chama Mattermost, que non só é un chat. É, digamos, unha solución máis completa para a comunicación de equipas de traballo súsase sobre todo por desenvolvedores porque ten unha serie de integracións con outras ferramentas de integración continua eh, forxas de código, eh, etcétera que fan moi útiles eh, a labor de, de desenvolvemento, pero podese utilizar por todo o mundo, obviamente. Esta ferramenta É unha ferramenta que, que ten versión de tanto de escritorio como como de móvil. Comentarvos que tanto nas notas deste podcast como na nova do portal de man común ides ter todos os enlaces con toda esta información que vos estamos dando. Despois tamén temos Signal. Eh Signal é unha ferramenta que é software libre que, que funciona bastante ben, está enfocada sobre todo en temas de privacidade e seguridade, Como comentario É unha das ferramentas que recomenda Edward Snowden porque considera que a súa privacidade é moi importante. É esta ferramenta esta ferramenta conta con aplicación tanto para o escritorio como para o móvil. E, ademais de poder facer chat, tamén podes facer videoconferencias e chamadas de un a un. Podes facer de todo, basicamente. Sí, sí. A verdade é que está moi ben. Esta ferramenta funciona moi ben. Que pasa? Que claro, agora mismo non hai demasiada xente conectada a Signal entón, pues bueno, úsase pola xente que se conecta a Signal, claro Creo que coñencemos a outra ferramenta libre, ¿verdad? Pero non temos moita experiencia nela Sí, tamén sabemos da existencia de RocketChat O que pasa que, claro, eu nunca traballei con ela e non sei moi ben como funciona. Se, sí, eu tampouco teño experiencia con ela. Vamos pasar logo ao tema da videoconferencia. Que podemos utilizar para facer videoconferencias? Existen varias ferramentas. Como xa dixemos antes, Signal tamén serve para facer videoconferencias, pero solo de un a un. ¿no? Despois, eh, outras ferramentas máis enfocadas hacia videoconferencia son Jitsi. Por exemplo, Jitsi é unha ferramenta que, que a verdade funciona bastante ben. Ten versión de escritorio e versión tamén para smartphones. En este caso, e, inda que tú podes montar a túa infraestructura, existe a día de hoxe pois, o servizo Jitsi Meet, que te permite fazer unha videoconferencia sin realizar ninguna, ninguna, nin darte de alta, sin instalar eh, máis que o cliente. Non? Comentar que utilices a través dun navegador. O sea, que non necesitamos instalar nada no noso ordenador e que tamén ten a opción de compartir o escritorio. Efectivamente. Hai que decir que si tamén serve para videoconferencias grupais. A parte diso tamén temos que ter en conta que estes días está habendo unha alta demanda deste de tipo de, de comunicacións e que ocupan bastante ancho de banda, polo tanto, pode que algunhas das ferramentas se vexan afectadas por isto. O funcionamento, pois... Pois será como será, non? Pero sempre temos a posibilidade de, se temos un servidor na casa, os coñecementos de instalálo en local e utilízalo desde aí. Efectivamente. E Jitsi tamén se pode instalar nunha infraestructura propia. E tamén se pode instalar nunha infraestructura propia o Talk de Nest Cloud. É unha ferramenta que serve tamén para comunicarse por chat e por videoconferencia e grupais. E que neste caso tampouco hai que instalar nada. Funciona Simplemente con un navegador, tanto no escritorio como no móvil Está dentro do, do, dentro da solución de productividade en cloud E como xa comentamos na sección anterior Tambén con Signal podemos facer videoconferencias Efectivamente, pero solo de un a un Vale, pois pues vamos pasar ahora ao tema das chamadas Que ferramentas temos para poder facer chamadas eh, ou conferencias de, de audio? Pues para realizar chamadas, aparte de que as ferramentas de videoconferencias, tamén serve, non? porque simplemente con desativar o vídeo podes ter unha conferencia de voz, pero a maiores, neste caso, tamén temos a, a aplicación que estamos utilizando ahora para realizar esta este podcast que é Mumble. Mumble é unha solución de software libre que hai que ter instalada en algún servidor non? e que se pode utilizar o cliente eh, dende un escritorio ou dende un móvil Hai versión tanto para Android como para iOS Efectivamente Comentar de Mumble que cando apareceu eh, apareceu nun principio pensado para o tema de videoxogos para jogadores que puderan falar entre eles pois pues, se naceu así dándolle unha calidad e unhas características especiais Pero, como é un servicio que funciona moi ben Pois é, tamén se emprega outros ámbitos a día de hoxe si sí, en realidad está moi ben Funciona bastante ben Require moi pouca infraestructura Solamente con ter instalado en, Como neste caso temos nunha Raspberry Pi Pois isto está funcionando bastante ben E tamén, como no caso anterior Signal tamén teria a posibilidad de esa de facer chamadas Pois pasamos ao siguiente apartado ferramentas para organización do traballo. Que me contas? A verdade é que ferramentas para a organización do traballo existen a patadas, ou unha moría delas. Entón, non, o que vamos a fazer é unha selección pues, dunhas pouquiñas que, que sabemos que existen e que, que sabemos que van ben. Para comezar, eh, vamos falar de Taiga. Taiga é unha ferramenta que te axuda a organizar, digamos, as tarefas mediante un taboleiro Kanban, non? Tites... És unha serie de tarefas que as póst, como se fóran un posit, e tipo de las ir organizando en distintos tabuleiros. E isto, pois, dá para organizar de múltiples formas, non? Hai que nos organiza por prioridades, que nos organiza por, por distintos proxectos, etc. Bueno, é unha ferramenta que ademais está dispoñible para para quen queira probarnos o Civic Virtual e que se pode utilizar nas, na nube de Taiga pero tamén se pode instalar nos servidores propios. Para usala eh, non fai falta nada máis que ter un navegador e entrar na a página web de donde esteña aloxada a aplicación. Uh -huh. Que máis ferramentas temos para organización? Existe outra ferramenta moi similar a esta, que se chama Camboar, porque ao fin e ao cabo é, é un tabuleiro Kanban no que tú posas tarefas e organizas o teu traballo. Para continuar, xa temos moitos eh, moitas reunións, eh, moitas, digamos, eventos que organizar e que cuadrar con diversas persoas. No? Então, para isto eh, tamén existen unhas ferramentas que nos axudan no noso traballo diario. E son, pois, por exemplo, Doodle, que non confundir con Doodle, porque Doodle é privativa e Doodle é, é software libre, Simplemente unha ferramenta que nos axuda a realizar votacións para escoller as datas dos, dos eventos. Tamén na línea desta existe Framadate. Eu, eh, persoalmente utilizo Framadate e é unha ferramenta que funciona moi ben. Solo necesitas un navegador dende aí funcionas eh, para, para calquera cousa. E Doodle tamén. Doodle, perdón. Para o tema de compartir ficheiros en línea, como facemos, Blais? Existen varias solucións hai unhas como son Nest Cloud ou Copano que serven para máis cousas, pero hai outras máis específicas que son exclusivamente para compartir ficheiros como é C-File. C-File é unha ferramenta na que necesitamos tela instalada en un servidor ou na nube ou donde seña. Iso que nos permite Compartir ficheiros entre distinta xente ¿no? Para utilizar esta aplicación Solo se necesita parte do, do servidor Despois como cliente Vale calquera navegador De todas formas A solución que máis está utilizando de hoxe Supoño que será Nescloud Pois eu penso que sí, en Nescloud é unha ferramenta Que está disponible no CETIC virtual Para probar quen, quen queira E que está moi extendida Nescloud En realidad é un fork de uncloud pero vamos eh, Hoxe en día estás utilizando bastante máis e ten moiísimo desen desenvolvemento, moito traballo e hai empresas que se dedican a dar soporte sobre esta solución a instalala, etc Unha ferramenta que ten moitas eh, características. Comentar tamén que este ano a empresa Nescloud sacou un Nescloud Hub pensando sobre todo no traballo colaborativo para empresas. Efectivamente. Comentar tamén que en Nescloud podemos extender a súa funcionalidade instalando aplicacións para dar novos servicios, como pode ser o tema de calendario. Sí, o calendario ou o propio Talk que falamos anteriormente coas sobre ferramentas de videoconferencia tamén é unha aplicación dentro de Nescloud. De feito, o calendario utilizámoslo utilizámo ti máis eouto ás semanas. Sí, efectivamente. Eh, utilizámoslo para o noso traballo, para a hora de levar as novas de, de Mancomón. Personalmente, eu tamén utilizo o calendario de Nescloud para organizar as miñas cousas. Eh, por último, Copano, que citamos eh, ao principio, é eh, unha suite de productividade, algo así similar a Nescloud, pero que esta conta tamén con correo electrónico, eh, tamén conta con videoconferencias, en mensagería instantánea. Copano necesitas estar aloxado en infraestructura propia ou na propia nobe de, de Copano, que, ademais, conta con descontos para diversos sectores como poden ser o da Administración Pública e a Educación, que teñen soporte determinadas cuestións que, tendo unha infraestructura propia, terías que eh, poñerte o traballo. Eh, bueno, é unha ferramenta que tamén está, está bastante ben Pero a veces, utilizar ferramentas deste tipo É matar moscas a cañonazos Cando podemos usar outras ferramentas moito máis simples eh, Que en moitos casos nos, nos van solventar o problema Como por exemplo, son ferramentas de edición de te en texto simple Como poden ser Etherpad Si, sí, efectivamente. Si sí, o único que necesitamos, digamos así, para traballar eh, é ter un texto e poder ir escribindo varias persoas de forma simultánea e eh, poder ir vendo o que está escribindo cada un en tempo real. Para iso existen outras ferramentas e non necesitamos ter Nescloud, ¿no? como son o Sederpad. O Sederpad son simplemente un documento de texto con moi pouquiñas eh, ocios de formatado que tú podes compartir Compartir con xente a través dun link E esa xente conectase aí, escribe o seu nome E aparecen marcadas cada corrección que realiza unha persona dunha cor distinta É moi útil, é unha ferramenta que está moi ben para organizarse E todo isto a través do propio navegador Sem necesidade de instalar unha aplicación a mayores. Onde podemos probar estes paths? Pois, eh, estes paths podes probar, por exemplo, en Disroot Eh, Disroot é unha asociación sen ánimo de lucro eh, de Holanda que ten a disposición de toda a xente que necesite pois determinadas ferramentas de software libre, eh, como poden ser pois Nextcloud, un un Etherpad e eh, diversas máis ferramentas, non? Sí, de feito, a, a Leeds pode probar moitas das ferramentas que estamos comentando. Ese o que queremos facer é algo parecido, pero para unha folla de cálculo, que solucións temos? Pois pues, tamén existe Ethercalc. Ethercalc tamén é unha cousa é, como máis sinxela, sin ser tan potente como as folhas de cálculo que podemos ter nos nosos ordenadores, pero que sirven para traballar in, de forma simultánea sobre os mesmos datos. Son máis simples e non soportan tantos datos, pero están aí para realizar cousiñas pequenas que necesitamos facer con outra xente. Pois vamos volver ao colegio. Contanos que posibilidades temos de ferramentas para o tema de clases online. Existen varias ferramentas. Non? A máis coñecida é o Model. Model en realidad está presente prácticamente todas as institucións educativas senón en todas na meirande parte, é unha ferramenta na que ti podes ter un montón de cursos distintos, o que serían as materias, por exemplo, aí podes xestionar eh, os apuntamentos, podes poñer tarefas, podes incluso facer exames a través de Moodle, eh, ter uh -huh. eh, salas de ter foros, É unha ferramenta bastante completa. Sí, é unha pena porque estéticamente non é demasiado bonita, pero funcionalmente danos todos os recursos que necesitamos para montar un centro de clases online. Sí, efectivamente. É tan popular que xa se considera casi como un estándar de facto. Que outras opcións temos? Después temos outra opción que é Chamilo, que é moi parecido, é bastante similar a Moodle, permítete tamén facer é, organizar cursos e tarefas, es subir apuntamentos, é, ter salas de salas de chat, foros, etc. Coñecese menos esta ferramenta, pero é unha ferramenta que tamén está está bastante interesante. Eh se si necesitas algunha destas ferramentas, o mellor que se pode facer é realizar probas con, con, con ambas E verá que se adapta mellor A túa forma de, a, de docencia ¿no? Pois pues creo que fixemos un repaso De un montón de ferramentas interesantes Vais? Si, sí, de parte delas están disponibles en disrute.org Polo tanto eh, Invitamos vos a, a probalas aí eh, A parte disso tamén hai outras Que están disponibles no CETIC virtual E hai tamén máis información Sobre moitas destas eh, solucións no portal de man común. Pois pues esperamos que esta información vos axude a traballar máis cómodos desde casa e tocache despedir a ti, Brais. Ataqui foi o programa de hoxe, eh, a ver se conseguimos que todas estas ferramentas nos axuden a levar mellor estos días complicados para todos e eh, que vos sintades cómodos e disfrutedes do software libre e o valoredes tamén, porque ao final este traballo está sendo realizado por bastante xente sin ánimo de lucro e obviamente tamén hai empresas detrás pero bueno, é un valor engadido que ten o software libre Fai-me algún pequeno spoiler, eh, Brais de que vamos a falar a semana que ven no podcast de común? Pois, na seguinte semana vamos darvos unhas pinceladas de certas aplicacións enfocadas para a xente máis miúda que temos pola casa estes días Isto foi todo, tedes máis información nas notas que acompañan a este podcast ou no portal de mancomun.gal. A música usada neste programa foi canción Street Dancing do grupo Time Timecrawler, con licencia Creative Commons, atribución. Os efectos de son obtivemoslos en freesound.org, baixo unha licencia Creative Commons, atribución, sen uso comercial.